På Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti i Börlof och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Sändningen kan lossas över internet på www.communist.se vill du ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti så är det enklast att gå in på www.skp.se. Där finns all kontakt och information du behöver. Där finns annat också, bland annat länkar till vår bokförlag och till vår tidning Riktpunkt. Och vill du ta en prenumeration på det, pe pappersutgåvan vår tidning rikpunkt, så kan man också göra det över internet via mejl. enkelt, men det gör man som sagt på SKPs hemsida www.skp.se Vill du ha kontakt med kommunisterna här nere i regionen då är det enklaste att komma till vårt partilokal som vi har i Malmö på södra Förstadsgatan gatan 132 och det är ända uppe vid Dalaplan. Där är det öppet onsdag och torsdag ...mellan 19 och 21, eller så kan du också ringa 040 611 88 82. Vi som är i studion det är Viktor och Jan, ansvarig utgivare för programmet är Richard Stenberg som våndet. Och som vanligt så är det så att man kan ringa in här till studion och då är telefonnummerna 040 437070 eller 040 437071 om du har frågor omkring dagens program det vi pratar om och, eller du vill ha synpunkter vi, vad vi säger. I dagens program hade vi tänkt skulle handla om ja det blir ett blandat program med bostadspolitiken, skulle vi ta upp sjukvård, vi ska ta upp lite om Lissabon och vi ska ta upp om um, um arbetslösheten vi ska prata lite om finanskrisen finanskrisen Därför att imorgon Som ni kommer ihåg Så har ju kommunisterna Ett möte i Malmö På Kärlagatan nummer 6 Där Peter Cohen Han som var här i radioprogrammet För två veckor sedan Ska hålla ett föredrag Om finanskrisen Eller hålla ett föredrag Han ska hålla en diskussion det blir Han pratar lite och sen så blir det diskussioner Och så Och vi ställer frågan Eh, vad kan vi göra? vad va, va, va kan vi göra? Ja. Och vad vill vi göra för så alltså, att inte finanskrisen ska innebära att alla bördor av den överlastas på det arbetande folket för det är ju det man. Eh, kommer till att försöka göra. Och det syns ju tydligt nu i de arbetslöshetssiffror som börjar förändras till det sämre. Naturligtvis har man haft alldeles för hög arbetslöshet tidigare också när man var mitt inne i en högkonjunktur. Men så som i denna vecka har de arbetslösa antal ökat med 3-4 tusen och antalet lediga jobb sjunker. Liksom naturligtvis det var sökande som fått jobb och också fler människor placeras i armsåtgärder. Det innebär alltså att, att regeringen även i fortsättningen bryter mot FNs konvention om de mänskliga rättigheterna. Paragraf 23 som ger varje en rätt i ett fritt valt arbete för sin och sin familjs försörjning. Det är en rättighet som öppet och sidosätts för minst nästan 300 000. Och om vi ser framöver nu så är det meningen att det är fler som ska få den ifrågasatt. Därför att man räknar med att 2009, nästa år, så har arbetslösheten ökat med 100 000 till ungefär 7 och nästa år igen, 2010 det är då när vi är valår då kommer den till öka uthålligare. Så vi kan säga att den här arbetslinjen som Moderaterna lanserade i valet, det har inte betytt särskilt långvarigt åtminstone det var ju en högkonjunktur som startade strax innan att Sosanna eh, Susanna förlorade valet som då har varit i knappt eh, två år eller ungefär två år sen brakade rakt neråt igen nu det är det ju lite olika synpunkter varför den inträffar. Vi har ju hört eh, vår eh, finansminister, eller vår, vår, han är inte min finansminister men han är finansminister för Sverige åtminstone, eh, Anders Borg. Han säger ju att det beror mycket på bankdirektorerna och, och de som är i giriga och det är ju naturligtvis inte med sanningen överensstämmande. för naturligtvis handlar inte kapitalismens kris som givet utan det, det med så kallade lågkonjunkturer och plötsliga massarbetslöshet och sånt det ligger inbyggt i det kapitalistiska systemet därför att man producerar för profit funkar profiten så finns det naturligtvis ingen anledning att producera och då skär man ner över hela linjen Ja, den girigheten verkar drabba världen ju var 20 år ungefär För det är ungefär... Ja, för en eh, då när det blir större kriser eh, Brukade det vara en på 90-talet och en på 70-talet 50-talets avvärldes rätt så mycket på grund av andra världskriget Eftersom man byggde upp ju hela Europa kanske Och sen var det en som varade från 30-40-talet Den precis vi ungefär vid uh, första världskriget som var lite tidigare också så att de här större kriserna <laughs> är lite tramsigt att man, man kör ju hela tiden samma argument. ju Att det är girighet och det är och så vidare. Marknaden har fått för stort utrymme för st större utspel. Och sen så gör man lite kosmetika varje gång. Och sen så händer de här sakerna återigen. Andersborg till exempel som du nämnde som går ut och är kritisk mot bankdirektör och Samma Andersborg och alltså Hans och Samma tidningarna går också ut och säger precis samma sak för ett par år sedan ju gick ut och sa att precis som vi har tagit upp på Radio Kommunist när man har anställt folk för att ha de här direktörs och bonuslån har man sagt att det var ett en nödvändighet för att man skulle på något sätt få den bästa kompetensen här i de olika bolagen och så vidare. Medan vi kommunister har sagt att det är bara massa trams. Så nu helt plötsligt så har man vänt på den där steken och sagt nej det är det här som är orsaken till. Men precis som Peter Kåen då sa precis som man kommer gå igenom på den där när mötet så är det ju kriser som återkommer hela tiden. Det är ju ingenting som har ju just med den järigheten att göra. De, man vill ju få det till någon form av moralkaka. Det är konstigt att eh, kristdemokraterna inte ser bättre ut i opinionsmätningarna nu. Man ska, tycker ju att sådana moralkonservativa typer borde ju kunna tjäna lite extra på den här krisen och på så sätt att de inte känner Guds närvaro eller något sådant. Så därför är de extra giriga. Men eh, som sagt, kom gärna till det öppna mötet så eh, kan ni diskutera mer om vad vi ska göra. Och, eller som Lenin sa, vad bör göras? Ja, vad bör göras? Kommunisterna har ju en hel del förslag kring vad som bör göras och det är ju bland annat alltså en statlig bostadsbyggnadsbank har vi sagt alltså, vi behöver, eller, det kan man egentligen utsträcka och säga att staten behöver naturligtvis en bank för att kunna ha styr över ekonomin Riksbanken har man nu lämnat helt utan kontroll den är, eller egentligen utan politisk kontroll därför att nu är den ju i princip fristående och man har tagit lagar för att följa EUs regler vad det gäller ECB till exempel alltså Europeiska centralbanken så får ju inga politiker fatta beslut som berör dem eller överhuvudtaget kritisera eller lägga sig bankens agerande och det innebär ju naturligtvis att man släpper alla former av politiskt inflytande över hur politiken ska utformas för all politik måste ju på något vis finansieras och, alltså, om inte ekonomin är i samstämmighet med politiken så blir det ju naturligtvis ingenting och, och det innebär ju naturligtvis att staten från över sig eller politikerna från över sig ansvar för den så kallade krisen det blir bara att låta den gå låt det skjuta sig själv hur det, hur, så får det gå hur du vill med våra. Jobb, våra pensioner och våra sjukförsäkringar och hela den offentliga sektorn därför att rasar ekonomin så rasar det naturligtvis det också. i synnerhet som man då använder då är det plötsligt inte förbjudet mer att lägga sig i politiken för det är tillåtet nu för exempel exempelvis Sverige har beslutat eller den svenska riksdagen har beslutat att man ska satsa 1500 miljarder halva BNP på att rädda bankerna helt enkelt, eller de får möjlighet att låna upp halva BNP som naturligtvis tas från stat statens budget, eller från statens inkomster och intäkter och det är ju intäkter och inkomster som är avsedda för det socialförsäkringssystemet det är avsedda för sjukförsäkringar och kassa och allt möjligt men det kommer naturligtvis att urholkas om man tvingas använda de pengarna på bankerna än så länge har de inte släppt ut mycket resultat om hur man har hur mycket man har lånat ut till, till dem det enda jag har hört är om 6 miljarder eller 5 miljarder, jag vet, blev inte klart på vilket för först på morgonen, jag tror det var redan i måndags i början av veckan var det var i fallet. måndagen eller tisdagen så var ju Carnegie på obestånd och då fick de låna en miljard på morgonen på eftermiddagen fick de låna ytterligare 5 miljarder så det var två lån som fick beviljas och den dagen falle, falle eftermiddagslånet även innefattade den första miljarden de fick på morgonen så det vet jag inte säkert men i varje fall var det 5-6 miljarder som då fick låna och det innebär ju en ganska snabb avtappning på 1500 miljarder om, om bara en sån liten skitbank vill jag påstå som Carnegie det är inte en liten aktiespekulant för det är ju en av våra stora aktörer när det gäller att spekulera med aktier då ska 6 miljarder men jag menar, det finns ju betydligt eh, andra banker som har större utlåning och större risktagande eller risktagande det är de själva som har satt sig i den situationen till exempel i Estland, Lettland och och även i andra tidigare östeuropiska länder då har man ju sett en möjlighet och trott att man skulle kunna sköra guld med tällkniva därför har man lånat ut massor av pengar till, dit där och när då konjunkturen slår som den gör så innebär det ju att de har absolut ingen möjlighet att betala. Och det är de 1500 miljarderna ska användas till för att ersätta bankerna för de förlusterna de kommer till att göra där. Nu påstår man ju att man ska införa en avgift för dem på något vis. Att de ska betala en försäkringspremie för att vara med i den. Ja, och den är 0,1... Alltså om man säger på den lånegarantin eller vad heter utlåningsgarantin där är avgiften 0,1% på den inlånade summan Alltså det innebär... På, på 250 000 som garantin var innan så fick de alltså året efter de hade lånat 250 000 av någon fick de betala in 250 kronor. Det skulle alltså ta ungefär 1000 år innan de hade betalat in så att det täckte lånegarantin innan det var inbetalt 250 000. Så naturligtvis är det en stöklig subvention trots att man påstår att de att det är har vi haft samma villkort i till exempel arbetslöshetsförsäkringen så innebär det att jag skulle betalt ungefär mellan 30 och 40 kronor per år i A-kassa. Nu istället för att betala 3 i månaden alltså, 3-4 Men det är tydligen eh, skillnad på folk och färg, eller folk och bolag. Det är skillnad på arbetarklassen och storkapitalet. Storkapitalet ska gynnas men inte det arbetande folket. Det är precis det jag tänkte de här, vem ska hjälpa östlänningarna med sina bostäder det är ingen som hjälper dem, ingen som hjälper folk här i Sverige men däremot så ska man hjälpa de som har blåst iväg allihopa en Persson gick ju omkring och använde sitt berömda uttryck, den som har satt sig är inte fri men jag menar de här grejer är fria utan några problem och det är vanligt folk som får betala för det. Ja, nu spelar vi lite musik så fortsätter vi sen att prata stood flat in Baton Rouge Waiting for a train And I was feeling ears faded as my jeans Bobby thumbed a diesel dam Just before it rained And rode us all the way to New Orleans I pulled my harpoon Out of my dirty red bandana I was playing soft wobble Sveriges Kommunistiske Parti i Burløb og Sveriges Kommunistiske Ungdomsforbund inden prater vi om arbejdsløsheden og lidt om finanskrisen. Vi glömde att säga att det mötet som vi ska ha imorgon om finanskrisen, det börjar klockan 15 och platsen är Särlagatan nummer 6 på Augustenborg. Nu skulle vi prata lite om sjukvård, vi har ju hört om att vi ska få andra modeller för sjukvården eller för, för att finansiera den i alla fall och, och det har Victor satt sig in i. Mm. Eh, vi har ju tidigare sagt att eh, de här ekonomerna som t, eh, brukar alltid säga det ena och det andra det är precis som de tittar i en spårkula, de är inte mycket bättre heller. Men vi på Radio Kommunist är mycket bättre än så ju eftersom väldigt många saker som vi har sagt har faktiskt eh, uppfyllt scenarion. Vi pratade ju för några år sedan just som det här förslaget som kommer nu eh, nämligen att man har liksom förslag att år 2010 ska en så kallad vartpeng det vill säga precis som skuldpengen du tar din vårdpeng och sen går du till det privata eller till det offentliga alternativet är till där vi, du vill ha vård någonstans. Så det sa vi ju för några år sedan och eh, det har ju egentligen inte diskuterats så mycket tidigare ju rent offentligt. Men eh, vi sa ju att man skulle ju börja köra med det här eh, när man börjar med skolan. Sen kommer det självklart spå ut på andra områden, form av eh, offentligt finansierad eh, privat marknad egentligen. Och eh, som sagt nu så kommer de eh, borgerliga regeringen kommer nog att lägga igenom det här. Och eh, socialdemokraterna är emot detta uppenbarligen. Men eh, deras argument är väldigt, väldigt märkliga för att man tycker att de argumenten de använder det ju, borde egentligen späsa ut på andra områden ju. För de använder just den här argumenten med att eh, det, man ska inte gynna de privata marknaderna på det här viset med skattebetalarpengar Men det gör man ju när man har friskolor och social, alltså, Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet är väldigt starka förespråkare för friskolor Särskilt det, Miljöpartiet Däremot så är kanske inte socialdemokraterna starka förespråkare för religiösa friskolor Men andra friskolor har de inga problem med Så att, eh, därför tycker jag det är väldigt märkligt att man gör ut nu och säger Men det är ju nu också att man ligger i opposition man vill ju verka lite radikaler än vad man egentligen är ju. Så att eh, jag, jag tycker självklart, och vi från kommunicerna tycker själv självklart sådana här saker är ju förkastliga. Varför ska eh, det offentliga finansiera det privata marknaden på det här viset? Jag menar, det, det är inte det som behövs att vad som behövs vi är ju mer eller mindre att det ska vara ett tvärtom ju att det privata ska ju finansiera den offentliga marknaden i sådana, i sådana fall. Ju. För att det har alltid varit så att den offentliga marknaden har stött den privata marknaden ju. Och det är väl därför vi har de problemen också som vi har här i Sverige och runt om i världen och Så att, när självklart så ska alla ha rätt till en vård. Och det blir det ju inte i sådana fall. Vad alltså som kommer hända sen ju att vi kommer att få en, en vård. Och det är ju mer eller mindre det man har velat skapa hela tiden. Man har ju försämrat den offentliga vården så pass mycket så att människor har börjat tröttna på den. Ja, det är syrakör, det är problem hela tiden... Och så kommer de här privata alternativen, så säger de: Titta här, genom en liten, liten försäkring som ni betalar samtidigt, så ni får ta med så, så kallade vårtpengar, så ni egentligen inte behöver betala så mycket, så kommer ni få en väldigt väldigt bra och ni kommer slippa köer och så vidare. Så att när man var på marknaden och eftersom människor är trötta på det så kommer de säga: Ja, visst, varför inte? Ja, alltså det grundar sig ju egentligen på den så kallade parolen om valfrihet alltid som borgerligheten och även socialdemokratin. Det är så viktigt med valfrihet. Och naturligtvis är det viktigt med valfrihet men det är inte viktigt med valfrihet när det är pengarna som ska styra den här valfriheten. För vårdval och vårdpengar, alltså, den, den följer av varandra. Man har ju i Stockholm och andra ställen till exempel i Hallandslön, har man ju haft vårdval nu i ja, ganska länge. Och då visat sig, för med det vårdvalet också så innebär det ju att det blir fri etableringsrätt så kallat för de privata aktörerna, privata läkarstationer och allt möjligt ska kunna sättas upp men då använda äh, sig av äh, offentliga medel, alltså av de pengarna som avsätts till det. I Stockholm har det inneburit ju, och naturligtvis även i Halland där har det ju inneburit att kurorna inte har varit särskilt långa. Men i Stockholm där man också har infört vårdval, där är det inte så att kurorna till sjukvården har minskat. Därför att det som de, den fria etableringen gör ju att många är ju så kallat allmänläkare. Man kan komma till första besöket via fria vårdvalet. Och då skäller det ju naturligtvis resurser Från andra, mer avanserade saker som landstinget ska utföra. Så det går kvickt att komma till en läkare, men inte till en specialistläkare. Eller till exempel att få en höftläsoperation eller någonting annat. Det räcker man trots att man har så kallad och fri etablering. Ändå eh, långa. Och den fria etableringen har ju också inneburit att hus och lökargrupper etablerar sig i rika kvarter de ri, eller rika kvarter rika delar av Stockholms landsting, Stockholms lön är ju ganska stort där finns ju områden som är utpräglade där människor har betydligt lägre inkomst eller en i en, en, till exempel på Djursholm eller någon annan av de rike i etablensrätten har inneburit att lökarna har etablerat sig utifrån hur mycket pengar folk har. Hur mycket pengar de förväntas då använda på sjukvården. Och naturligtvis de rika lägger mer pengar på sjukvården. De, de, de går ut i sjukvården så fort de får en frisbutföre brukar man ju säga. Och det, det har de gjort råd till naturligtvis. I synnerhet när det ska subventioneras med, med skattemedel. Medan i de fattiga områden, där blir det svårare för människorna att överhuvudtaget få någon tid hos eh, sin vårdcentral. För där har man inte den fria valfriheten, för där etablerar sig naturligtvis inga privatlökar. För där, där är inte de stora pengarna och tjäna på att någon kommer dit och beklagar sig lite och sen går hem igen. Som kan få... För det är ju den överkonsumtion av sjukvård som överklassen bedriver, som urholkar den offentliga vården, när, när när deras eh, extra konsumtion och sjukvård ska betalas via skattsedeln. Så det finns mycket att säga om den där valfriheten och den fria etableringen. För, eller att fri etablering och vårdpeng betyder inte ökad valfrihet. Tvärtom. För dem som, det betyder ökad valfrihet för de som har gått om pengar. Men det kommer att betyda minskad valfrihet för de som kanske har störst behov av sjukvård. Och de Fattiga människorna. För det är ju klart, alltså en, en byggnadsarbetare eller en som står i en skitig produktion eller i produktionsmiljö slits ju naturligtvis mer och därmed större behov av sjukvård än en som inte gör så mycket. Det är klart att det finns individuella olikheter. Någon har för psykiska problem och någon har och av födelse, så det kan ju finnas mycket. Men i ett av områden som har blivit eftersatta hela tiden är ju psykvården i synnerhet då för de människorna som verkligen har behov av det. För, för, för, och de människorna finns ju inte i den grupperna där de rika finns. Jo samtidigt så reda barnen, man, man vill ju också att ungdomar nu ska ju börja betala dem från 12 år uppåt ju. Och reda barnen har ju också varit väldigt kritiska till det här ju menar på att uh, ungdomar måste, man måste skapa en form av beteende, så alltså familjerna som är arbetslösa och allting kanske har tre, fyra barn, så ska de ha de helt plötsligt tre barn som är sjuka ska ta dem till en och sen ska de betala för det men det blir också en väldigt stark klassfråga i de här, precis som du var ju lite inne på vi kommunister menar ju att sjukvården, det är ju en sån grej som är ju en mänsklig rättighet och precis som bostäder och arbete där finns ju, liksom, där finns ju egentligen inget pris på något sånt här i sådana fall utan det, det, det kostar vad det kostar och det finns ju uppenbarligen pengar jag menar kan Carnegie få 5 miljarder varför skulle inte sjukvården kunna få 5 miljarder det är ganska mycket sjukvård man kan få för 5 miljarder kronor jag kommer inte ihåg vad den skånska budgeten låg på men den skulle täcka in en hel del av de behoven den skånska sjukvården har och framförallt skulle man slåpet nedskärningar nu påstår man visserligen man har jag tror jag har sett någonstans man höjer anslaget med 500 miljoner kronor till den skånska sjukvården men då ska man veta så alltså, där ligger nästan en miljard kronor i sparbeting från tidigare år så det blir ju egentligen en nedskärning med 500 miljoner på den skånska sjukvården och trots att staten har så mycket peng så gör man fan idéer, utan då, då, då skär man istället ner på, eh, på sjukvården. Men vi ska spela lite musik, förrän jag ta på Radio kommunist Sveriges kommunistiska parti i Bullock och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi har pratat lite om sjukvården och vi har pratat lite om finanskrisen. Vi ska egentligen fortsätta att prata om den kommunala och landstingens budgetar vidare en, en liten stund till. Därför att um, SKL, så alltså, som är Svenska kommunförbundet, tror jag, eller något i den stilen. De, de kräver ju att kommunerna vill ha ökade bidrag från staten. Och det är naturligtvis riktigt därför genom utgiftstaket och den där begränsningen av hur stor den offentliga sektorn för växa utifrån BNP innebär ju att kommunerna har svårigheter att finansiera sin verksamhet. Men nu har ju tydligen staten gjort ett jättestort Överskott eftersom man har 1500-1500 miljarder att smälla ut i, i spekulanterna och bankernas eh, gap. Och då eh, kräver ju nu inför den förestående eh, lågkonjunkturen att eh, kommunerna ökar, bi eh, eller staten ökar bidragen till kommunerna. Och det skulle ju vara naturligtvis rimligt med den lågkonjunktur som man nu förväntar sig. Även om eh, kommunförbundet de förväntar sig inte. Så so, uh, så so stars klar tillsammans som staten så är de då införstådda med att socialbidrag och annat kommer att öka på grund av arbetslösheten och arbetslösheten kan ju egentligen inte kommuner och landsting göra sådär jättemycket åt med om de inte har pengar, för de måste ju naturligtvis ha pengar man kunde ju gjort, till exempel om man istället för att spara på sjukvården här i Skåne, utveckla sjukvården och av den, de pengar man behövde för egentligen att uppnå en rimlig kvalitet i sjukvården så hade man ju kunnat anställa fler vi vet ju till exempel vi har varit ute för det, alla har varit ute Vanligt i Malmö och väntar 7-8 timmar på akutsjukvården om man behöver åka in till sjukvården ett sår i ett eller om man behöver sysa eller någonting sånt. så får man ligga där egentligen tills såret är lagt, eller man, ligger, man kommer aldrig in där utan man får sitta i väntrummet tills såret så då kan man ju lära bra gå hem men ändå har de mage och fräckheten att skicka hem en räkning på 300 kronor för det är det det kostar och jag menar en sån sjukvård har man en faktiskt eller man är förmodligen död jag vet inte om de skickar hem räkningen då eller hur de gör men det, det är ju sådana problem och sådana flaskhalsar där finns och det kan man lösa med lite mer pengar jag vet att eh, under när Kuba hade ju stora problem på 90-talet eftersom de tappade ju vad det, ungefär 40-50% av sin BNP när det var, realsocialistiska blocket föll och man hade inga direkta handelspartners på det sättet som man har idag i Latinamerika. Så eh, fortsatte ändå Kuba att göra stora satsningar på den offentliga sektorn i och med att de menar på att det här skulle ändå göra så att de skulle komma över krisen. Och då funkar det väldigt bra för dem. Och då skulle man ändå tänka att det är ett Öland och de hade väldigt stora svårigheter med blockader och sådana här grejer. Varför det inte skulle fungera för Sverige och den här satsningen ju på bankerna istället när man kan satsa för att människor ska ha arbete så de kan betala sina räknar och kan konsumera ge kapital åt människorna istället. Istället för att ge dem till de här spekulanterna som sen kommer att blåsa iväg de är ändå fortsatt på valutaspekulation och något annat. Ju. Helt obegripligt det är ju bara att fortsätta egentligen köpa den här krisen. Ja, alltså till exempel då eh, kommunförbundet, alltså SQL står för svenska, svenska kommuner och landsting det, det, det står för, jag var väl kanske lite utödelig. Och där är både kommuner och landsting med i det. Och kommunerna, de som är ansvariga för kommunförbundet, alla kommuner, det är i och för sig en lite konstig uppdelning men det behöver vi inte bry oss om. Men de som står för kommunerna, de beräknar alltså att kommunen, kommunerna, skulle behöva ett extra stöd från staten på 5 miljarder kronor. Det är alltså precis den summan man beslutade i måndags eftermiddag att ge Kaneg för att de skulle klara sin verksamhet. Annars hade de gått i konkurs. Och förmodligen så hade det varit en del i regeringen som hade förlorat pengar på dem och andra kan vara i riksdagen. Så jag kan ju förstå att de är klämda om och ge dem pengar. För så har de några bekanta som får förvaltar pengarna under tiden. Det är ju det som är så eh, ansvarslöst. Är det. Alltså det är ju små pototis, också får staten. Fem miljarder. Det är ju, och de skulle lätt kunna fördubbla den siffran och till och med ge ett lite extra så att man inte alls behöver skära ner på någonting på de närmaste tio åren. Så, så, så att eh, det finns ju pengar. Det här krisen visar väldigt tydligt att det finns väldigt mycket pengar tillgå, men det visar också att det finns en fördelningspolitik som är väldigt, väldigt eh, skev, alltså om man ser den ur ett arbetarklassperspektiv ser man det då av för ett eh, kapitaläggat perspektiv så det är ett väldigt bra för, fördelningskoncept eh, som man har Ja visst, alltså jag menar 5 miljarder till kommunerna eller 5 miljarder till eh, Kanäge det är som skapar mest jobb skapar några jobb att ge 5 miljarder till, till Kanäge att de ska spekulera i aktier och optioner och allt vad derivata och allt vad de nu kallar sina låter för, eller bånger. Jag jämför dem ofta med de bånger man får när man spelar på trav. Jag spelar inte mycket på trav, men en låterkupong eller någonting sånt. Det är ju det de handlar med, och hoppas att det ska stiga 0,2% i index. Då får man en vinst kanske på 100 000 eller någonting i den stilen. Det är sånt man sysslar med och handlar med där. Alltså egentligen bara för blodförför och, och helt, helt och hållet, det är nästan värre än äh, en lotto- och hästaspel, därför att det är nästan mer som sån där, äh, vad heter de kedjebreven, eller de där, äh, ja, man, om man betalar 100 till tre stycken så ska man själv förbli bli mångmiljonär, äh, ja, det är en typ av kedjebrev. och äh, så är det någonting i den stilen. Och det satsar alltså regeringen då 6, 5 miljarder på istället för kommunerna som med de 5 miljarder förmodligen skulle skapa upp ett hundratusen nya jobb istället. Så där ser man vilken arbetslinje den nya eller alliansregeringen vänder. Men det, man kan ju inte vara helt övertygad om att inte optionen har ungefär samma villkor. Det vet man aldrig förrän efteråt. Menar, vi har ju sett något med Ona Salin och Miljöpartiet. Hur de försöker närma sig mitten i politiken. Eller vad man, jag vill inte kalla det mitten. Egentligen att man försöker ta till sig den nyliberala politiken. Och förklara att man kan föra den med vänsterfrausen För det är det man gör. Istället för att eh, ta klara, ett klart ställning. Om vi ser till exempel upp på lissabon som ska avgöras den 20 november så innebär det att Socialdemokratin har gått ut och sagt att de ska ratificera lissabon förhållet. och oavsett eh, hur den så kallade eh, laval är gjort hela fackliga rörelsen är emot den man hade gjort en opinionsundersökning som visade att 92% av LO-medlemmarna var förbannade för det de ville alltså... Inte att eh, Lissabonfördraget skulle ratifieras förrän man hade fått ett svar på om den svenska avtalsmodellen kan gälla i framtiden också. Mm, det mest kortiska är ju att eh, Socialdemokratins höger springer omkring och påstår att det är den borgerliga regeringens skyldighet att se till att kollektivavtalet ska efterlevas i Sverige särskilt de borgerliga partierna som har kämpat mest av alla för att man inte ska ha något kollektivavtal i Sverige. Det är, det är lite löjligt egentligen att gå sådant. Men det, det, alltså de här eh, Socialdemokratin representerar ju ingen lösning på de problemen utan de representerar bara ju en fortsatt likadan politik egentligen. Jag menar, att ratificera Lissabonfördraget innebär ju en fortsättning av just den här typen av spekulation och neoliberal politik ju. Det, det är ju det den, alltså det är ju det de fyra friheterna handlar om, det är det som är grundbultarna EU. alltså det, det blir ju inte då, nu försöker man på sig precis som eh, de miljöpartiet då miljöpartiet egentligen fört den linjen väldigt väldigt länge, det var kanske bara i början som man verkligen drev den här Sverige ut och är EU-linjen men miljöpartiet hela tiden kört med det här med att man ska vara EU-kritiska mer eller mindre man ska, EU ska inte bestämma så stora områden och så vidare och så vidare men alltså det, det finns egentligen ingen som för ju den här alltså de för ju egentligen en nyliberal politik också, det, jag menar det är det ju precis som sa ju, det är det EU handlar om att, vi är, att vara kritisk mot dem om hur stora grupperna ska vara eller något sådant, det är ju totalt meningslöst. Det är inte det vad EU handlar ju om. Och oavsett hur kritiskt det är mot EU, så har du ju ändå den här grundstrukturen som finns. Det är precis som som är, många gånger man brukar säga, de är kritiska mot kapitalet. Ja, men vad betyder det egentligen? Man mot kapitalismen, nej det är man egentligen inte. Utan man vill på något sätt skapa någon form av, inte, tredje väg, någon mittenväg egentligen. Den, den goda kapitalismen som aldrig går att skapa av någon anledning. Nej, det är rätt. Vi måste ha en annan politik om man ska lösa de problemen naturligtvis. Och det borde socialdemokratin förstå om man ser på de opinionssiffror man har presenterat i idag eller går. Eller Där har man gått tillbaka en 5-6 procentenheter var det väl. Och det borliga blocket gick framåt, eller borgerliga blocket gick framåt. Det var mest Moderaterna som hade fått det till tillgodet till sig, men skillnaden mellan blocket hade sjunkit från, den var ju tidigare 17 procent ungefär, och nu var det nere i 11 procent. Så det innebar att vi kommer närmare en alliansregering igen, och man säger så. Nu tror jag inte att det ska behöva gå så illa, att vi ska behöva ställa ut med dem ännu längre. Även om skillnaderna är små så, så borde det vara lättare för i varje fall den fackliga rörelsen att tvinga fram en annan politik från socialdemokratin. Och det är det de måste göra. Den fackliga rörelsen måste ta ett större ansvar för inte Lavaldu eller äh, att inte Lissabonföretaget trummas igenom innan, äh, innan man ra, äh, ratificerar Lissabonfördraget. Det är ju faktiskt så att det finns massor av, äh, massor av äh, riksdagsmän som sitter i, i den i riksdagen och som kommer från den fackliga rörelsen och de skulle naturligtvis agera. Alla ni lyssnar på Radio Kommunist Sveriges Kommunistiska Parti i Borlöf och uh, Sveriges Kommunistiska Ungdom Det som är i studion är Viktor ja, och vi har pratat om sjukvård och vi har pratat om har vi pratat om byggstadspolitik nej, nej det har vi inte, det skulle vi komma till nu uh, Jag skulle bara säga det, vi får uh, prata innan om Lissabonfördraget som ska ratificeras den 20 november i riksdagen Där fördras ju två tredje smaritet för att det ska gå igenom. Miljöet Partiet, trots att de nu säger att de i EU har ju sagt att de ska uh, rösta mot Lisbonfördraget Vänsterpartiet har sagt det och det innebär alltså att det saknas trots allt en 40-50 röster till den och det borde ju de som kommer från den fackliga rörelsen i, uh, och sitter i riksdagen för det är ju då främst socialdemokrater de borde ju ha naturligtvis sitt ansvar och säga till och värva så många för förmodligen är de så många från den fackliga rörelsen. Då måste de ju ha det ansvaret att de har skyldigheter och, och, och fälla fälla lissabon på nuvarande stadion. Sen kan man ta upp en ny diskussion när man har genomfört egentligen ett nytt lissabon för det är det, eller nytt lissabon förhandlat för fram ett nytt förodag för Irland har redan sagt nej till det. Och vi kan också säga nej till det framförallt så länge den inte den svenska avtalsrätten eller en social stadga införs i eu fördragen. Jag vill egentligen inte ha något Alltså, men ska man gå lite på vad de vill ha så måste de delarna ingå särskilt om de har ju talat om det så mycket hela tiden egentligen de har ju tjafsat om det här med sociala rättigheter och kollektivavtal och så vidare, det är ju självklart att de måste ju driva den linjen i sådana fall de kan ju inte bara Tycker jag tycker att ja, partiet säger en sak och så ska man... Jag menar, precis som du sa, de kommer från den fackliga rörelsen. De är ju mer eller mindre därför att facket har röstat, även om de inte sitter egentligen på det mandatet. Men det är klart att de borde sätta kanske lite press på dem. Mm. Och det är ju därför alltså att... Eh men en som sätter press på dem är ju naturligtvis Mona salin och den där socialdemokratiska ledningen det är ju det de måste stå emot det trycket och våga försvara sina arbetskamraters intresse och jag ska säga att det trycket som Mona salin sätter på dem. det är det som bidrar i största grad till att hon ligger så dåligt i opinionssiffror hennes välande med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, det bidrar naturligtvis också till det, men det är inte så att folk har känt ett större för förtroende för Fredrik Reinfeldt på grund av att han spreder in 1500 miljarder kronor till bankerna och spekulanterna. Utan det är faktiskt förtroendet för Reinfeldt ökar på grund av Mona Sahlin och socialdemokratins misstag. Men nu skulle vi prata lite om bostadspolitiken också. Ja, men jag tänkte bara kommentera med att säga att här hade hon ju haft ett väldigt, väldigt bra läge att få ut och just göra avkall, avkall på det här Lissabon på att kräva den här ut Träningen, åtminstone och vänta till sten. och samtidigt så skulle hon också kunna kräva att eh, man ska pumpa in lite mer pengar i byggnads- eh, i byggnadsbyggesektioner som uppenbarligen har stannat till runt om i hela Sverige och särskilt i Malmö så är det väldigt kritiskt Malmö är ju en stad där vi vet har funnits väldigt stora problem just på den här bostadsmarknaden och eh, nu verkar det som det är ett ju för allt byggande. Det enda som man kommer göra det är ju de här bostadsrätterna som man kommer helst, helst vill ha sålt före innan man väl börjar bygga dem. Ju. Det är det man har sagt. Ju. Problemet nu springer i kommunalrådet Anders Rubin ut och säger att det kommer att bli problem 2010-2011 det kommer bli någon form av typ av och det är väl att ungdomar blir äldre och ska flytta hemifrån. Men jag menar, det har ju varit stora problem nu i Malmö alltså säkert, under i alla fall en 15-år i alla fall just med brist på bostäder och det enda man har egentligen byggt ju, det har ju varit bostadsrätt och och, och väldigt sådana här typ och bonolet och sådana här grejer som folk inte har råd att flytta in i också Ja och så har man naturligtvis byggt eh, mycket kontorskomplex vi ser nu hela Hulje och bärnstopp och eh, även eh, här där skulle man bygga den där terminalen och, man har ju byggt mycket, mycket i regionen men, men man har ju byggt på fel saker och fel fel typer, utan det som saknas främst, det är ju naturligtvis hyresrätter som vi skulle behöva i alla delar av Skåne egentligen. Mm. Det som är väldigt uröjande års som har kommit ut nu, det är Tires hyresgästförening, har jag gått ut och vi ser att nästa år, i alla fall i Malmö, så blir det ingen frysning av hyrorna, utan det kommer att bli en, en höjning. Nu menar de, de så att det kommer att bli över 10%, men och en 10% kommer ändå vara rätt mycket. Ja, alldeles du Och vi får ju hoppas ju i sådana fall att Tyrkiets inte blir De har redan börjat använda lite av ursäkter genom att springa omkring och prata om eh, vet du, den här finanskrisen och höja biolån och höjda elkostnader och sådana här saker. Men NKB till exempel, det är ju ändå ett bolag som går ju väldigt, väldigt bra. Vi har en lyssnare som har ringt in och vill komma in. Hello. Hallå. Hallå. Jag hörde inte mig. Hallå? Hallå, jag hörde inte mig. Jo, vi men det hörs lite dåligt. Vi får väl se med vår teckning. Vänta, Viktor får ta kvar. Ha. Ja, hallå. Ja, hallå. Hejsan. Ja, ni vill kanske inte höra. <laughs> ja, vi det. Eh, vad har du på hjärtat då? Ja, jag har på hjärtat med kritiserande andra jävla regeringar och så och så här. Mm. Ja, jag tycker, tycker ni det är bättre nu? Ursäkta? På, på, på vilket sätt menar du? är ja, på vilket sätt? Ja, vad fan de säljer åt allt skit och så och så. Eh. Mm. Jag menar, de skulle ordna jobb till folk och de skulle göra det, de skulle göra det, de skulle göra det, de skulle göra det. Eh. Detta börjar bli liknande skit egentligen, tycker jag. Ja, det är rätt. Det liknar skit. För de säljer ut och privatiserar alldeles för mycket. Och det blir klart inte kvar någonting till den offentliga sektorn som vi kan styra över. Vad man skulle inrikta sig på det är istället för att subventionera banker och sånt så skulle man naturligtvis skapa jobb och arbete till ja, alla precis. människor. Precis. Jag, alltså, jag är besviken på så sätt. Att, uh, jag har inte någon... Uh... Så jag röstar inte på någon människa, alltså, Något parti, om du... Ja, ja. Så, Utan jag bara menar liksom att det var så jävla bra. De skulle ordna det, de skulle ordna det, de skulle ordna det. Jag menar, de säljer ut allting, va? Ja, visst. Jag menar, stackars människan. Ja. Okej, okay, du kanske lyckligt låter som att jobba. Ja, och säga 64 år är väl det som är mest lyckligt. För jag har inte så långt kvar till pensionen. Nej, nej, nej, nej, nej. Det är fin sak, men... Men ungdomarna, säger jag idag, alltså för jag menar 300 000 människor nu är nästan öppet arbetslösa. Man räknar med att de ska vara ungefär 600 000 om två år. Och, och ungdomarna drabbas i första hand av den arbetslösheten. Och det är sådana som är kanske mellan 16 och 25 år som drabbas av det. Det är en jäkla dålig start på livet. Ja, jag menar, jag själv lyckligt låtit på så sätt, va? Om man får så, va? Ja. Jag har egna barn. Ja, visst. Ja, ska, det är ju de man tänker på i första hand egentligen. Ja, precis. Jag hörde aldrig vad du hittade, eller du sa kanske inte vad du hittade. Det ja, är Gustav. Ja, det är så, Gustav. Vi sänder bara fram till sju, så vi har bara två, tre minuter på oss nu. Ja, så vi det. hinner inte prata med dig då. Du får ringa en annan fredag. Ja, men det är lugnt. Ja, okej. Okay det är samma, tack för att du ringde hej då hej hej. ja, då börjar vi gå in på sista versen och, och då Viktor eh, brukar avsluta med att vi ska påminna ju naturligtvis om det mötet imorgon på Särlagatan nummer 6 i Malmö. Det ligger på Augustenborg i Malmö klockan 15. Där är ni välkomna. Och med det så sa vi tack och gör om fortsatt trevlig helg. Framåt kamrater, vi låter manar. fana, fana. Framåt, kamrater,